Bueno, ba, e, gu urduri ba, ode, Jan Piech, e, ez uti, taldea nola dagoen imaginatuna, egun airisteko gogo handiarekin izango dira, ziur, zuzen ere, Real Unioneko kide garrantitxu batekin izango gara dagozen minututan Jon irazuztabarrena txustarekin, kapitaina eta atiz, atezainarekin. Eguer dion, Jon, zer moduz? Eguer e, ondo, ondo. Bueno, nola aurkitzen da taldea, urduri horrelako neurketa garrantitxu baten hor dean, ero gogotxu? Ba, gogotxu batez, eh, azkenen... Eh ba holako aste beresi bat dala ez izango deu ba, claro, no, partiduan e, asko jokatzen delako, baino batez gogotsu eta eta kontzentratuta, eh, e, behar berde jakiten eta lantzen. Bai, gausa bat aipatu berda hasiera batean, eh? Eta nah, nikuzte du garrantzitsua dela gore aipatzea hori. E, urrian inor, inor, ezuen sinatuko Bapere batean, zoek iritsiko zintela e, une honetara. Eta esan, aukera izango zenutela irugarren postu hori lortzea, biharrena, helo lehena. Eta hor, e, alde batetik, aitor zulaikak fededu, bueno, aitor zulaikak ziurtzen, eta gero ere jokalariak. Eta hori aipatzekoa da. Ba, guaini, atzaluko, ingurukoak, nah, nola izaten diran handik eta emendik, baino inorrek ez ulel sinatuko, zuek bai? Bai, bueno, nik uste... Guguntan... Ba, aspaldin... Pasadan gauz batekin naula, eh? Nik uste... Temporadasi eran, expectatiba asko sortzen diala Eta... Gero horrek, ba, golpea asko eman izkibu, eta eh? Hortez nei utzienez baino gehiago, oin da egunerokoan zentratu en taldean olazekan odegoa izatea eta hortik urrunago ez du ez dehiratu ez da izan da ez taldia en, en temporada de la liga chiquionean zehar azken jundaan azten jundaan eta eta kristo maila erakutsi du ez da nikute azkenian beti esatenan gauza bada ez, ez? egunerokoan zentratu bertanobea baño Gero inin behar da ez, eta nik uste hortan en, asmatu deula, eta ba garrantzia garrantzion diak hortan. Hori, asmatu duzu, eh? eta lortu duzu, eh? ba, a, lehen faseko azken jardunaldira arte, bueno, ba, aukerarekin, igoera faserako txartela lortzeko, eta aurrean ba, jardunaldi ugari e, multzoko liderra izan den, Bilbao Atletik izango duzue, eh? Eh, han berdin du zenuten, utxean berdindu zenuten. Eh, ze espero, ze neurketa espero duzu? Eh? Ba, bueno, neurketa saia izangoa, eh, berhaiek ba badigugu ba, ba eh, jokolaritaska de la Christian Maya auka de nages, bueno, guke lenguan jaso eh benune, ba hoe, eh golpe hoy en hostia ba, va vuelta mano eh, y eh? yo ves, era cuchiguen E, Barakaldon kontra eta gero e, ba, taldeak kristos maillartu zula golpe bat jaso genuen Barakaldon eta taldeak gero ba, igal temporalako momentuiko benabizi izan genuen ez? eta oain e, berdinein nahi, nahi deu ez e, golpe bat jaso deu eta oain berriz ba, taldean bertxio erakutsi nahi deu igandian eta erreferentziak gau idako partidua ez? nik uste oso partidu onain genuela, pena bat izan zara gol bat ez artea baina zaldiak lezaman emantzun bala ikarari izan zan da, e, bideoi jarraitu berdula. duela. Hori epatu behar markatu, eh? hori epatu behar nuen. Lezaman goi maiako neuruketa, gaztizen, alabesen narka goi maiako neuruketa, errealari irabazi egin diuzuten bai galen, bai em, zubietan, Santanderren garaipena eskuratu duten amoribietak, gaintitu zenuten, amoribieta, gain zenuten estadion galen, erosoago ari zarete talde, talde garrantzitsuekin? Bueno, e, izan aldu ez, jokazteko erakede nik uste de, asko iteula ez, ba, guri e, baloia jolaztea guztatze gu, hortan siniste izte deu eta bueno, ba, batzutan iguale hobetoet ortegu talde batezen hor, horren beste izten eta guztela jolazteu nahi duna, ba, ba, a, aukera gehiago iteko eta espazio gehiago bihazteko, ez baina bueno. En, du, berdin prestatzeitu partidu guztik, eta, bueno, aberre, hanbezelako partidu bat ite deune eta boro bizte deune e, irabaztenez. Eh? Aizu, Jon, e, lehen haipatu duzu barakaldoren aurka kolpea asan zenutela, Portugalaetaren aurka, bueno, beste kolpe bat. E, batzuan, batzutan, kolpeak beharrezkoak dira, ba, bueno, taldean pixkat gehiago eragiteko? Ba, bai, ez? Yes. Horratik izan dizut, e barakaldoko, ez, e, referentzioiz e, en, erabilin genuen, ez, porrotoi izan e, zerbait gertatu zana eta gero e, ez genikin e, zerregin edo porrotorrek eragintzikun, ez, eragintzikun, ez, eragintzikun, baina erabintzikun bezala izan zen positiboan, ez, gero e, inoiz baino gehiago siniztu benen ze, ze egiten genuen eta eta, eta ilus baina maila hobeago aritxiginanez, horre amorebieta eta esan kontrako partiboita nez da ordun, hoi da ez, eta hoi da e, talde bat e, indartsu egiteuna ez, kolpe bat gero e, indartsuagogo, altsatzea eta indar gehiagokin eotea ez, eta oi da gure elburu bat zehuntan gehiago. Bai. Aizu, e, bueno, e, aipatu duzu, lezaman, bilboatretik ena horka neburketa ba, bueno, ona jokatu zuela, oso ona jokatu zuela Real Unionek. E, Zer errepikatu behar du Real Unionek aurreko partiotik ba, e, igandean egin bar duena garaipena eskuratzeko? ba le nego ikuztet baloi eh, emangenun emangenu maila le zaman aurdie izan zala es batez e eh, arte dar beran eh, un automatismo eh, asko ondo ateazioala eta batez eh, beti izaten da ez? Baina partidu hor prestatzen dezuna eh, aurrera eramatea zelaian eh, da batutan ez da ez da errese izate ba aurkariagatik edo edo taldeak duen presio agatik edo dena delako agatik, ez? Eta hoi aurrera ematen badegu, gu nahi duena baloiakin, ba, asko izangoa ez? Eta gero, hango referentzia dugu bai, behaie gure defentsan, ez? Behaiek baloiak izan ean oso aukera gutxi intzi guten lezaman, da hoi, ba, taldea defentsan e, oso ondoen zan senale da. Aisu, e, gauza bat. Azkeneko urte hauetan sofritu zuen guztia eta nahiz utsen, e, ba, hm, mm, jokari batzu taramatzuta urte batzuek da, e, ba gogorra izan da aurten, eh, aldorretatik, eh, ez daik sari bat bezala den edo lasaita sunori, eh, e, nabaritzen da egunerokoan. Bai, yes, azkenen e, urte batzuk da dramatzunak talde on tama ba eh bakirua azkenengo urtetan eta azkenengo temporada amaieretan ba asko sufritu izan izandoze eh, partido guticoso o o eh ila, izan dira ez eta eh, inba, bueno, eh, azkenien, eh bai, ba hoi, eh, eh, mateizu, eta hoi, eh, eta, bueno azkenian emaitza amaita onak ebai ba aztetarteko lajeita suno i eh pizkabatez eh mantendu da positibitatea hoy es bueno aurten urtea alerta tu la silla godoa baino horrek es ditu ez ziur relajatzen ez, ez. orain eh, guk beti gehi ona ideu eta bitu partido izan deko partidoa de bai eh ba ezan daiteke ba, de bai oso ara situala eta ema emaitzagoan ba lortu naideu ba ni guk ez bai e, ba premio zeo matizan osala ba talde hontan jokalari estafeko eta ta ba, baita Eh, goiko jendea de bai ba eh Irribarre batekin ikustekoz eh ze urtezailak izan dira oso ez Aizu, eta urte zailak izan dira, zuentzat ere bai noski, teknikari entzat, e, bueno, e, Real Uniónen lanean dauden hor horrentzat, e, ere bai, e, bueno, inoiz baina zailagoa da e, Real Unión, edo bueno, Estadion Galera bertaratzea eta, eta Zalea uspotzea, baina azken astetan abaritzen ari zarete, ba bueno, Zalegoan aktibotasun pixkat, ezakit, e, neurketa berezi horien zantzua duena, berotasuna anabaritzen duzue? Eba, eba, eba, ja, eba, eba, eba, galean, galean molestu den partidutan, ba, azkenengo partidu, de, bueno, ja, bada denbora bat, de, bueno, kanpotik hor mm. e, armailetan gora hilotean e, jendea dago, eta, eta nabaritzen da, ba, e, saleak, ba, galea etortzeko dakala eta batez ere de bai, e, saleak, ba, Taldea ondo-onda, oa eta ikusteko gogoa dula, eta taldean parte izateko gogoa dula, eta hoide bai ez, politxea da, en, ikustede bai, zalegoa de bai behar dula, olako premio edo erodos oriuntasun Bueno, joan, gure altekip eztelik, baina lenguan, e, berte baletan eneuroketa amaitutaz, zertzen, artzaien, artzaien e, bilera? <laughs> <laughs> Hor du bat, iru lardeno Ziniten hor eh? Aitor, oh, maixuga da eh? bai, bai, bai Beste batek igual izango zinutela momentua ba, bueno, Momentu Lako porroka jazutagero Ba, ez da izaten Izteteko gogo asko Berakez Bera Egi bai, esan zan, <risa> Oizan la, lortu nahi genuna eh? Beste punte inflexio, puntu bat lortu Eta egi esan ba taldea de bai por eh eta eta talde bezela ba asko erakozteu, zeuen, momentu saietan de bai denak aportatzen deu naideuna eta denak elkarte gea eta bakoitzak esaten du e, berakuzeguna taldea hondigu izateko, eh? Eta Ta de bai beste beste aurtengo beste klabetako bat. Eh? Taldeko indarra eta beti izatea, baino aurteminoiz baino gehi jo izatena da. Bai, aurren Navaritzen da taldeak izaera duela eta hori, bueno, ba Azaleoan ere eragiten du noski. Bueno, Jon, ba guregatik besterik ez, eskerrik asko. Gure gonbidapena jasotzagatik, gure gure irradian izategatik eta bueno, ba sorterik onena, e, igandeko neurketan eta animo guztiak. Vale, eskerrik asko. Eskerrik eskerri asko. asko.